Kapitola 11. A když se přiblížili k Jeruzalému a Betfádi i Betany při hoře Olivecké, poslal dva z ústředníků svých a řekl jim. Jděte do městečka, kteréž proti vám jest, a hned vejdouce tam naleznete osládko přivázané, na kterémž ni žádný z lidí neseděl. Odvížíce přiveďte. A řekli by kdo vám, co to činíte, chcete, že ho pán potřebuje, a hned je pošle.“ i odešli a nalezli osládko přivázané v ně u dveří na rozcestí. i odvázali je. Tedy někteří z těch, kteříž tu stáli, řekli jim, co činíte odvazujíce osládko, Oni pak řekli jim, jakož by přikázal Ježíš. i nechali jí. Protož přivedli osládko k Ježíšovi a vložili na ně roucha svá i sedl na ně. V pak vklaly roucha svá na cestě a jiní ratolesti sekali ze stromů a metali na cestu. A kteříž napřečli, ti, kteří za ním šli, volali zkouce, kouce. Hosanna, požehnaný, který se bere ve jménu páně. Požehnané království otce našeho Davida, kteréž přišlo ve jménu páně. Hosanna na výsostech. I všel do Jeruzaléma Ježíš i do Krámu. A stáčiv tu všecko, když, když byla večerní hodina, vyšel do Betany ze dvanácti. A druhého dne, když vykázel, z Betany, zlačněl. A už, je vzdaleka fík, an má listí, přišel k němu. Nic nenalezl, kromě listí, nebo nebyl čas fíků. Tedy odpověděv, Ježíš řekl jemu, již více na věky žádný z tebe ovoce nejes. A slyšeli to učedníci jeho. I přišli do Jeruzaléma. A všed Ježíš do chrámu počal i ty, kteříž prodávali a kupovali v chrámě, a stoly penězoměnců a stolice prodávající holuby převracel. A nedopustil, abych do nádobu nesl skrze chrám. I učili Žeška jim, zdaliž není psáno, že dům můj, dům modlitby svou ti bude u všech národů, vy pak učinili jste jej peleší lotrů. Plišeli pak to zákonníci přední kněží a hledali, která by jej zahubili, nebo se ho báli, protože všetkém zástup divil se učení jeho. A když byl večer, vyšel z města a jdouce ráno, uzřeli ten fík a uschl z kořené. Tedy vzpomenu v Petr řekl jemu, mistře, a aj ten fík, kterému si zlořečil, uschl. I odpověděl Ježíš řekl jim, mějte víru boží, nebo amen pravím vám, že kdož bykoliv řekl hoře této, zvihni se a vrst sebou do moře, a nepochyboval by v srdci svém, ale věřil by, že se stane, cožkoliv dí, staneť se jemu tak, což bykoliv řekl. Protož pravím vám, zaž byste, koliv modléce se prosili, věřte, že vezmete a stanete se vám. A když se postavíte k modlení, odpouštějte, máte-li co proti komu, aby i otec váš nebeský odpustil vám říky vaše. Nebo jestli, že vy neodpustíte ani otec váš, který v nebesích je, odpustí vám říchu vaší. I přišli zase do Jeruzaléma, a když on procházel se v chrámě, přistoupili k němu přední kněží a zákonníci a starší. I řekli jemu, jakou mocí to činíš? A kdo to vydal tu takovou moc, abyste to věci činil? Tedy odpovídá Ježíš řekl jim: Otížíte se ji já vás na jednu věc. Odpověste mi a povím vám, jakou mocí to činím. Křesťanů nebeli čili z lidí? Odpovězte mi. Jí rozjímali sami mezi sebou škouce, díme li z nebe dí. proč jste tedy neuvěřili jemu? Pak lidíme z lidí, bojíme se lidu. Nebo všichni o Janovi smyslili, že právě byl prorok. I odpovědě vše řekli Ježíšovi, nevíme. A Ježíš odpovídaje, řekl jim, aniž já vám povím, jakou mocí to činím.